Pista 5 Istoria culturii și civilizației 5 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 46 Franța își recăștigă teritoriile. Revolta baronilor se încheie cu obținerea de către nobilime a unor succese considerabile, consemnate în actul care i-a fost impus regelui Magna Carta, Libertatum, în paranteză 1215, închid paranteza, vezi note 1. Citesc note 1 care prevedea, ghilimele, neamestecul regelui în alegerile episcopale, garantarea dreptului de stăpânire asupra domeniului feudal, limitarea obligațiilor vasalice, consultarea nobililor laici și ecleziastici în fixarea impozitelor, înlesniri comerciale acordate orășenilor din Londra, etc. Închid ghilimele, în paranteză punct, Manolescu, închid paranteza, încheiat notă 1. Răscoarea nobililor, a cavalerilor și a oreșenilor din 1258 a avut ca rezultat acordarea dreptului de reprezentare a orașelor într-un organ politic reprezentativ care va deveni Parlamentul englez. În paranteză, în secolul 14, acesta va fi constituit din Camera Lorzilor și Camera Comunelor, închid paranteza) centralizarea statului n-a făcut progrese. Scoția și-a recâștigat independența, ghilimele, războiul de 100 de ani, închid ghilimele, care în realitate a durat 138 de ani, vezi nota 2, s-a încheiat cu victoria Franței. Citesc nota 2. Început în 1337 și încheiat, de fapt nu în 1453, ci formal, oficial, prin tratatul semnat între Ludovic al 11-lea al Franței și Eduard al IV lea al Angliei, la se scrie P-I-C-Q-U-I-G-N-Y în 1475. Încheiat notă 2. Iobăgia a fost desfințată, dar nemulțumirile și mișcările sociale alimentate de ideologia lui... Wycliffe se scrie w i c l I, f f în paranteză și conduse de Watt se scrie W-A-T, Tyler se scrie T-Y-R în 1381 și Jack Cade se scrie c a D e în 1450, închid paranteza, precum și accentuarea continuă a anarhiei feudale au dus la dezastruosul război civil, ghilimele, războiul celor două roze, închid ghilimele, în paranteză, 1460-1485, închid paranteza. Războiul s-a încheiat cu o gravă slăbire a poziției economice și sociale a nobilimii, cu îmbogățirea orășenilor, în paranteză, ceea ce a însemnat începutul consolidării relațiilor capitaliste, închid paranteza și cu instaurarea absolutismului regal. În peninsula iberică, populația iberă-romană majoritară a conviețuit timp de șapte sau opt secole, în paranteză după regiuni, închid paranteza, cu cuceritorii musulmani, ghilimele, păstrându-și în mare parte instituțiile social-economice, administrative, juridice și religioase proprii, dar în același timp și influențându-se reciproc, fapt care a dus la crearea unei civilizații originale hispano-arabe, închid ghilimele, în paranteză, râmare punct manolescu, închid paranteza. Emiratul independent, în paranteză devenit în 929 califat, închid paranteza, a slăbit treptat din motive de disensiuni interne, ceea ce a favorizat acțiunea de recucerire, în paranteză reconchista, închid paranteza, a teritoriilor ocupate de musulmani și formarea regatelor spaniole, în paranteză Leon) se scrie lui eu cu accent ascuțit în Castilia, Navara, Aragon, închid paranteza și cel al Portugaliei. Toate forțele sociale au participat la această acțiune, Regalitatea, Nobilimea, Orășenii și Țăranii, ultimele două organizându-se în obști stătești și în corporații meșteșugărești au obținut libertăți și privilegii. În același timp, puterea regală s-a consolidat. În jumătatea a doua a secolului XV, Reconchista s-a încheiat sub autoritatea unui stat sprijinit de biserică și constituit în urma procesului de centralizare politică realizat prin unificarea Castiliei cu Aragonul, prin subordonarea forțelor feudale centrifuge, dar și a restrângerii libertăților orașelor. În secolele 10 13 Italia era împărțită, după cum am văzut mai sus, în regimuri politice diferite. În nordul și centrul peninsulei domina Imperiul Romano-German. Veneția și Genova erau republici independente. În centru se întindeau posesiunile statului papal. În sud, inclusiv în Sicilia, regatul normand devenise posesiune germană, în timp ce o serie de orașe s-au constituit în republici urbane independente. Cele mai importante și mai de durată principate independente s-au format în Italia septentrională. În secolele 13-15, regimurile politice erau de mai multe tipuri. Un regim teocratic în statul papal, o monarhie feudală, în paranteză ca în regatul Napoli, închid paranteza, o conducere aristocratică oligarhică în Republicile Veneției și Genovei sau, în urma sufocării libertăților comunale, Ghilimele, Signoria, închid ghilimele, o formă de conducere autoritară individuală, în paranteză la Florența, Milano, Padova, Ferrara, Mantova, Verona, închid paranteza. Figură, pagina 43, reprezintă o poză. Frederic I, Barbarossa și Episcopul Albert. Detaliu din porticul catedralei din Freising, secolul XII, încheiat figură. Figură, pagina 44, reprezintă o poză, ună rege al Franței din secolul XIV. Filip, al 6-lea de Valois, se scrie v-a OIS, statuie funerară din Biserica Abației Saint-Denis. Încheiat figură. Figură, pagina 45, reprezintă o hartă, seniorii și state în Italia la sfârșitul secolului al XIII-lea. Legendă. Zonele punctate reprezintă state pontificale. Zonele în pătrățele reprezintă Napoli, în paranteză dinastia de Anjou, închid paranteza. Zonele hașurate cu linii oblice reprezintă Genova. Zonele negre reprezintă Veneția. Zonele hașurate cu linii verticale reprezintă Sicilia și Sardinia, în paranteză dinastia de Aragon, închid paranteza, încheiat figură. Figura pagina 46 reprezintă o poză. Un rege al Angliei din secolul XIV, Edward, al ii Statuie funerară din Westminster, se scrie WS, mâină, E Abbey, se scrie A, B, E, Y, Londra, încheiat figură. Figură, pagina 47, reprezintă o poză, împărăteasa Adelheid, se scrie A, D, L, H, E, D, mama lui Otto, al ii în paranteză secolul X, închid paranteza. Statuie, în paranteză detaliu, închid paranteză, din domul lui Meissner. Se scrie muieisus n-e r, încheiat figură. Formațiuni statale în nordul, centrul, răsăritul și sud-estul european. Continuând acest tur de orizont, privind primele formațiuni statale și oprindu-ne asupra regiunilor scandinave, primul fapt de remarcat este preponderența politică aproape continuă a Danemarcei, Apoi, menținerea situației de libertate a țărănimii până către mijlocul secolului al XVI-lea, procesul mai lent de feudalizare, conflictele permanente dintre nobil și rege și luptele țărilor scandinave cu orașele din nordul Germaniei, în paranteză Liga Hanseatică, închid paranteza. Cu excepția Danemarcei, în țările scandinave aproape că nu existau mari domenii feudale, iar lipsa terenurilor agricole a făcut ca nobilimea scandinavă să nu i aservească pe țărani. În schimb, dările continui impuse țăranilor au provocat mari răscoale în Danemarca și Norvegia. Sub raport politic, regatele vikingilor au devenit direct monarhii feudale centralizate în Danemarca încă din secolul XII, iar în secolul următor în Norvegia și Suedia. Feudalii au limitat însă puterea regală, instituind chiar în secolul XII un Consiliu de stat permanent, în paranteză Rigsrat scrie (în -A -A închid paranteza, care avea un rol foarte important, mai ales în secolul 15. În Europa Centrală, triburile ungurilor stabiliți în Panonia au fost unificate de dinastia arpadiană, care a domnit mai bine de 300 de ani, în paranteză, până în 1301, închid paranteza. Statul, creat în ultimele decenii ale secolului 10, s-a consolidat cu sprijinul bisericii romane după trecerea ungurilor la creștinism, în paranteză sub regele Ștefan 997-1038, închid paranteza. Privilegiile nobililor însă s-au menținut, puterea lor a crescut, situație consacrată prin actul regal cunoscut sub denumirea Bula de Aur. Anarhia feudală a încetat odată cu alegerea carege, în paranteză alegere determinată de influența curiei papale, închid paranteză a lui Carol Robert, în paranteză 1308-1342, închid paranteza reprezentantul dinastiei de Anjou din regatul Napoli. Sub Ludovic I de Anjou, în paranteza 1342-1382, închid paranteza, care a obținut și coroana Poloniei, iar cu ajutorul papei o serie de state italiene ca a posesiuni vasale, evoluția procesului de aservire a nimi a marcat o etapă importantă. Războaile purtate de Ludovic I contra statelor slave din sud, în paranteză cu ajutorul trupelor de mercenari, ceea ce a epuizat și finanțele statului închid paranteza, au determinat slăbirea acestora și au favorizat astfel invazia turcilor, invazie care în secolul următor va fi greu resimțită de însuși statul ungar. Slavii care au coborât din secolul 6 din nord, din regiunea Vistulei, patria lor de origine, s-au separat în decursul așezării lor definitive în trei mari grupuri, slavii din nord, meridionali și occidentali. Primii, ajutați de Carol cel Mare să se elibereze de dominația avarilor și a abavarezilor, au avut în perioada cuprinsă între secolele vii 12 o viață politică mai activă și mai autonomă. Asupra moravurilor, o influență civilizatoare categorică a avut acțiunea de creștinare și de organizare a ierarhiei ecleziastice de către frații Constantin, vezi notăr 1 și metodiu, trimiși aici în 863 de împăratul Bizanțului. Citesc notă 1. Acesta a început să traducă Biblia în limba slavă și a inventat împreună cu fratele său alfabetul slav numit ghilimele chirilic, închid ghilimele. Paranteză, după ce s-a retras în ultimii ani de viață într-o mănăstire din Roma, Constantin și-a schimbat numele în Kiril. închid paranteza. Activitatea misionară a celor doi frați s-a extins și în Panonia. Încheiat notă 1 Spre sfârșitul secolului al IX-lea, Moravii și Slovacii au fost supuși de unguri. Statul Cehiei și Boemiei, un timp sub suzeranitatea Imperiului German, s-a consolidat în secolul XII, când suveranii și-au luat titlul de regi. Spre sfârșitul secolului XIV, odată cu dinastia germană de Luxemburg, regele Cehiei și Boemiei devine și împărat german, iar regatul său va fi integrat, în paranteză deși ca regat separat paranteza, în Imperiul German. Istoria Poloniei a fost legată în diverse perioade de-a lungul secolelor de istoria Cehiei și Boemiei. Creștinată spre sfârșitul secolului X și pusă sub protecția scaunului papal, Polonia și-a extins dominația asupra unor teritorii din răsărit, în timp ce, dinspre apus, a continuat presiunea Imperiului German, în paranteză care în 1181 a anexat Pomerania Occidentală, închid paranteza. Autoritatea centrală a statului s-a întărit în secolul XI. În secolul XII, Polonia și-a recăpătat independența, dar în următorul secol, nobilii feudali au adus pe teritoriul țării, în paranteză, în Silesia, închit paranteza, coloniști germani, negustori și meșteșugari, cărora le-au fost acordate importante privilegii. Împărțirea Poloniei între prinții moștenitori ai casei domnitoare, în paranteză cnezi, închit paranteza, și conflictele dintre feudali au favorizat expansiunea germanilor. Sub suzeranitatea Imperiului German și sub protecția curiei papale a luat ființă un stat puternic, statul cavalerilor teutoni. Uniunea dinastică polono-lituaniană a avut ca rezultat înfrângerea acestora, în paranteză 1410, închid paranteza, și oprirea expansiunii germane. Secolul XV a fost perioada consolidării monarhiei feudale. Aceasta era secundată, în paranteză, dar întrucâtva și îngrădită în prerogativele ei, închid paranteza, de organul legislativ al Seimului, în care intrau atât reprezentanții bisericii cât și ai nobilimii, mici și mijlocii, în paranteză, șleahta, închid paranteza. Slavii meridionali, așezați în secolul VII, în peninsula balcanică, pe teritoriul cuprins între Marea Neagră, Dunăre, Marea Adriatică și Nordul Greciei, au cunoscut o evoluție istorică mult diferită. Bulgarii, popor de origine turco-tătară, instalați la sud de Dunăre, au fost repede asimilați de slavi. În secolul 9 au fost creștinați. Vecini, redutabili ai Imperiului Bizantin, bulgarii îl atacă având pretenții de hegemonie în peninsula balcanică. În 927, Simeon se proclamă ghilimele Bazileus și țar al tuturor bulgarilor și grecilor, închid ghilimele. După moartea lui, începe însă declinul puterii bulgarilor, care se constituise în țarat. În paranteză 1185, închid paranteza, desființat de Bizanț când izbucnește o puternică răscoală populară antibizantină condusă de doi frați de origine valahă, Asan și Petru. Sub dinastia fondată de aceștia, statul bulgar se organizează într-un puternic ghilimele-țarat, închid ghilimele, în paranteză imperiu, închid paranteza. Dar, după 1261, Bizanțul recucerește de la bulgari Tracia și Macedonia. Slăbit de criza politică internă, statul bulgar se dislocă în mai multe principate. Hegemonia în Balcan este preluată în secolul 14 de Serbia. După ce, în 1217, Ștefan I este încoronat de papă ca rege al Serbiei, regatul sârb medieval ajunge la apogeul puterii sale sub Ștefan Dușan, în paranteză 1331-1355, paranteza. Acesta își organizează statul servindu-se de modelul mai multor instituții bizantine. Biserica sârbă este ridicată la rangul de patriarhie. Politica expansionistă a lui Dușan culminează cu ocuparea Macedoniei, Albaniei și a unor întințe regiuni din Grecia. În paranteză, Tesalia se scrie a al IA și Epir, închid paranteza, Bulgaria și Tracia. Occidentală După moartea lui Ștefan Dușan, Imperiul Sârb se dezmembrează în mai multe principate. O soartă asemănătoare a avut regatul contemporan al Bosniei, care, la sfârșitul secolului XIV, revine sub dominația ungurilor. Aceștia au dominat timp de patru secole, în paranteză 1101-1526, închid paranteza, și regatul Croației, în timp ce Slovenia a stat mult timp sub dominația Imperiului și a feudalilor germani, în paranteză între secolele 10-13) închid paranteza, pentru ca în cele din urmă să devină un domeniu ereditar al familiei de Habsburg. În fine, situația Albaniei completează tabloul politic medieval al zonei balcanice, Stăpânită succesiv de Bizanți, de regii dinastiei de Anjou, de Ștefan Dușan și de turcii otomani, Albania va cunoaște momentul său de glorie în lupta de eliberare începută în 1444 și dusă de țăranii liberi sub conducerea lui. Skanderberg se scrie s k a n d -U e r b -E g în paranteză circa 1405-1468, închid paranteza. După moartea sa, țara va reveni sub stăpânirea otomană. Slavii orientali, organizați în timpul unei îndelungate faze tribale în sate și târguri de-a lungul Niprului, au fost unificați în urma acțiunii scandinavilor varegi, care, fiind și puțin ca număr, au fost absorbiți de masa slavă, concentrată îndeoseb în orașe mari ca Novgorod și Kiev. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Varegii erau numiți de finlandezi Ruoisi, se scrie Ruoisi, de arabi Ruos, iar de bizantin Ros, se scrie r o Încheiat notă 1. Triburile slave s-au unificat încânezate, în paranteză de Kiev, de Novgorod, închid paranteza, și au fost creștinate de biserica bizantină în timpul domniei lui Vladimir, în paranteză mâmic punct 1015, închid paranteza, a cărui soție era sora a doi împărați bizantini. După repetate încercări, în paranteză datând încă din secolul 12) închid paranteza, de unificare statală, procesul a intrat într-o etapă decisivă, abia în secolul 15 în jurul Moscovei, prin alipirea Novgorodului și a altor gnezate, sub domnia lui Ivan III, în paranteză 1462-1505, închid paranteza. Acesta strămutând un mare număr de boieri opoziționiști în zonele de margine ale regatului și confiscându-le averile și-a creat un fond funciar uriaș. În 1480, statul rus s-a eliberat și de suzeranitatea tătaro-mongolă a Hoardei de Aur, suzeranitate care durase mai bine de două secole. Statul rus, astfel centralizat, s-a consolidat menținând privilegiile mari nobilini, supuse însă autorității țarului, autoritate care îi era asigurată de prerogativele sale de suveran autocrat, îi era garantată de o forță militară perfect subordonată și era puternic sprijinită de biserică. Vezi nota 2. Citesc nota 2. Istoriei civilizației și culturii medievale din țările românești le se rezervă un spațiu amplu într-un volum următor, în paranteză într-o secțiune care, completând datele din prezentul capitol, va trata monografic cultura și civilizația medievală în Franța, Italia, Spania, Germania, Anglia, etc. Închid paranteza. Încheiat nota 2. Structurile politice și administrative Cuprinde Legalitatea, Statul Organizare politică și administrativă în perioada carolingiană, în epoca feudală, noi instituții politico-administrative, Biserica Autoritate Politică, originile papalității, Imperiul și papalitatea, instituția monastică, Biserica Forță Economică. Regalitatea Harul cel Mare a creat modelul statului medieval din primele secole. Având ambiția de a restaura Imperiul Roman de Apus, el a unificat popoare și teritorii diverse, preeminența deținând-o poporul franc. Idealul său universalist, răspunzând tradițiilor imperiale romane, era apărat de biserică, instituție care asimilase aceste tradiții și care îi va ajuta pe regi și împărați să-și construiască propriul lor stat, să-l organizeze și să-l consolideze. Biserica era cea care, prin actul solemn al încoronării, acorda o sancțiune religioasă puterilor politice. Ceremonia încoronării începea cu, ghilimele, promisiunea închid act ritual concepută de biserică în scopul limitării unei puteri excesive pe care și-ar fi arogat-o regele. Vezi notă 1. Citesc note 1. Din secolul XII, ghilimele promisiunea a fost înlocuită cu un jurământ rostit de viitorul monarh, cu mâna pe Evanghelie sau pe o relicvă sacră. În unele cazuri, un cleric redacta un act scris pe care regele își punea sigiliul. Încheiat nota 1 Episcopul care celebra, vezi nota 2, îi cerea viitorului monarh să promită că va aduce pace bisericii și supușilor săi creștini, că va înlătura nedreptatea și va lupta contra dușmanilor lui Dumnezeu și că va face tot ce îi va sta în putință ca în regatul său să domnească dreptatea și mizericordia. Citesc notă 2. În Franța se va stabili obiceiul ca cel care îndeplinea ritualul încoronării să fie arhiepiscopul de Reims. În paranteză, deși unii regi au fost încoronați la Noyon se scrie N-O-Y-O-N, Orleans sau Chartres se scrie C-H-R-T-R-E-S, închid paranteza, obicei care s-a menținut până la Revoluția franceză. În Anglia, regele era încoronat și va continua să fie până în zilele noastre în biserica Abației Westminster, de către arhiepiscopul de Canterbury. Încheiat notă 2 Urma ghilimele alegerea, închid ghilimele. Episcopul îl declara rege, apoi se întorcea spre episcopii și marii nobili prezenți, care aprobau și spre popor care striga de trei ori, ghilimele, încuvințăm, așa vrem să fie, Închit ghilimele. Actul următor era cel esențial, ungerea pe frunte cu mir, rit prin care regele devenea ghilimele alesul lui Dumnezeu, închid ghilimele. După care, arhiepiscopul îi înmâna inelul, simbol al legăturii regelui cu poporul, și spada care îi era dată pentru a lupta contra dușmanilor credinței. În schimb, în coronarea propriu-zisă, un rit de origine bizantină era actul de investire cu demnitate regală, act care n-avea o semnificație liturgică. Din aceste rituri deriva caracterul sacru al regalității. Toți regii Evului Mediu Occidental erau investiți cu acest caracter de sacralitate, conferit printr-un ritual identic. Prin aceasta, monarhul devenea o figură aproape sacerdotală. Ca o consecință a actului consacrării a ghilimele ungerii, închid ghilimele regelui, puterea monarhiei își căpăta, la fel ca în lumea bizantină și ca în cea islamică, un caracter religios clar, ales de Dumnezeu, vezi notă 1, ca locțiitorul și reprezentantul său pe pământ, regele guvernând, exercita un sacerdoțiu, vezi notă 2. Citesc notă 1. Începând de la Carol cel Mare și până azi, toți monahii creștini se vor intitula ghilimele Rege prin grația lui Dumnezeu, închid ghilimele, în paranteză, Grația dei Rex, închid paranteza, încheiat, notă 1. Citesc notă 2. Din aceasta va deriva și credința în puterea sa sacră de taumaturg. Regelui îi se recunoștea facultatea de a vindeca bolnavii de scrofule, în paranteză adenită tuberculoasă, închid paranteza, prin simpla punere a mâinii pe zona bolnavă. Acest rit de vindecare miraculoasă, care avea loc în ziua de Rusali, în paranteză și amplu studiat de Marc Bloch, se scrie lui OCH, în regii taumaturgi, închid paranteza, se va menține timp de secole până în ajunul Revoluției Franceze. Încheiat notă 2. Nu mai era ca în monarhiile orientale un despot, din potrivă, îi reveneau îndatoriri solemne față de poporul său. Regele trebuia să-i apere pe cei slabi să protejeze și să ajute în toate felurile biserica să lupte pentru menținerea păcii și a dreptății. Monarhia era fondată de Dumnezeu și inspirată de el. Al sluji pe Dumnezeu, în paranteză deci și biserica, închid paranteza, și pe rege erau două lucruri indisolubil legate între ele. În lumina acestei concepții teocratice despre regalitate, sentimentele religioase constituiau un important sprijin moral acordat regelui sau împăratului. Biserica, încredințată acum de ajutorul pe care îl va primi din partea lui, devine aliatul cel mai fidel al monarhiei. Statul Francii n-aveau un simț al statului. Pentru regii franci, statul se confunda cu persoana însăși a monarhului. Regatul era conceput ca o proprietate personală pe care regele o putea împărți și lăsa moștenire fiilor săi. Așa procedaseră și Clodwig, se scrie c h l o d -I -G, și Pepin cel Scurt. Așa vor proceda și Carol cel Mare și Ludovic cel Pios. Statul merovingian păstra caracteristici specifice germanice. Mai întâi, regalitatea era considerată a fi de origine divină, vezi notă 3, iar după... Creștinarea francilor, acest caracter semidivin s-a transferat într-un ajutor special acordat de Dumnezeu regelui, conferindu-i se o putere spirituală, morală și materială pentru a-și exercita suveranitatea. Citesc notă 3 sau măcar controlată de zei cum credeau, de pildă, și ostrogoții. Toți conducătorii militari supremi ai triburilor barbare, sub controlul cărora ajunseseră provinciile romane, erau numiți, ghilimele, regi, închid ghilimele. În paranteză, ori sfârșitul secolului 6, întregul Occident era guvernat de regi barbari, închid paranteza. Începând din secolul 5, cuvântul latin rex, care pentru romani avea o conotație negativă, amintindu-le de tirania regilor anteriori instaurării republicii, a devenit, în paranteză și a rămas, închit paranteza, în Occident titlul unui șef suprem. Dar Rex amintește cuvântul gotic Raix, se scrie râiei K-S, care înseamnă conducător militar, în paranteză sens păstrat în nume gotice ca Alaric, Euric, Geiseric, Teoderic, închid paranteza. În același timp, Rex înseamnă și ghilimele principe, domn, stăpân, închid ghilimele, sens atestat și în Biblia lui Vulfila, unde cu acest cuvânt este numit Dumnezeu. În fine, Rex are și conotații religioase. Lupiter era numit Rex, în traducerile latine ale Bibliei. Dumnezeu este numit tot Rex, iar în secolul V, la fel era numit și Iisus Hristos. Ghilimele, de aceea, era mai ușor pentru regii barbari și pentru regatele lor să își câștige un anumit prestigiu din însăși tradiția creștinismului. Închid chilimele, în paranteză, când mare punct, de slide, se scrie duie s lui, iluie, Barnes, se scrie b În n -s, închid paranteza, încheiat nota 3. Apoi, regele aveau suită o gardă personală formată din războinicii săi cei mai de încredere, care îl însoțeau peste tot și cărora el le acorda domenii din imensul său patrimoniu personal. Alături de suită erau ceilalți nobili care trăiau pe domeniile lor din nordul Franciei. Aristocrația francă își împărțea funcțiile politice și administrative aristocrației galo-romane, îi revenau episcopatele și abațiile. Între aceste două grupuri etnice s-au stabilit raporturi de egalitate, preludiu la o viitoare fuziune. Spre deosebire de statul Longobard, fundamentat pe o realitate etnică omogenă, Imperiul Franc era statul unei aristocrații dominând popoare diferite.